Чуєш? Каже, Скопан Петрович хитнувся, але його зараз же підтримав ембеліст. Ковтнувши знову кров і слину, він зашепелявив. Жепишуйте, Москва, Міністерство государственої безопашності. Наспіши, я чекаю. Повільно, ну. Безопашності. Белу. Як я кому? Пелукіну. Пелукену. Про Андрія Женчука каже, питайте чи. Добре, добре. Що я запитаю, то вже не твоє діло. Розв'яжіть його. МВД розв'язали і вийшли за головою. А Степан Петрович одійшов у куток до купи чорної соломи і ліг на неї. З під купи вніс ударив сморід екскрементів і вовкості – але не було сили змінити місце. Та хіба і не все одно. У вухах усе стояв дзвін і дрібне кликотання немов. Там прорвалась вода і витікала у вузьку дірочку. Вся голова боля чи нила, а надто на щелепах, які горіли, кров з носа не переставала текти. Іваненко машинально витирав її з губи рукавом під жока. Спершись на лікоті спиною до стіни, він лежав так із заплющеними очима, без сил, тупо, слухаючи в собі біль, дзвін, клепотінні. Він здавався собі подібним до людини, яка діловито заклопотано йшла у серйозній великій справі повне думок про неї, яка раптом глупо, безглуздо шубовснула у глибочезну прірву, розбила собі все тіло, голову, з якої висипались усі думки, і тепер порожня лежала на дні у клоацій смороді гидоті. І що пронизливо дурне, нестерпно до крику хотів курити Хоч би одну затяжку, хоч би одну. До самого вечора ніхто до нього не приходив. До болю в голові прилучився голод. Але Степан знав, що до відповіді з Москви йому не дадуть їсти. Американському комсополітові давати їсти, септо тим показувати, що вони жаліють його, ворога народу чи просто шпигуна, і тим ризикувати своєю власною свободою або життям. Аж коли на дворі стало сутиніти, а в льоху засіла густа тьма, зачулись кроки за дверима, замаготилось світло у вовчку, заклацав ключ у замку, двері розчинились, і у камеру війшло двоє МВД-стів, несучи маленький стіл. Поставивши його біля дверей, вони внесли три стільці поставили маленьку бляшану лампочку на стіл і вийшли, замкнувши двері. Степан Петрович заворушився, підвівся, став на ноги, навів запухля, обведені синяками очі на двері, у порожнечі голови і грудей заворушилось хвилювання. Очевидно, прийшла визвольна відповідь з Москви. Тепер треба триматись із цими кретинами так, щоб знов не образити, бо вони здатні спомсти, замучити його тут у льоху, убити і закопати. Але кретини не спішили нести визвольну відповідь. Вони, голова Радгоспу, секретар його і уповноважений відділ МВС, мали між собою дискусію з приводу відповіді, що дійсно прийшла з Москви, і то досить гарячу. Відповідь була така. Названі у телеграмі особи у міністерстві не числяться піддати арештованому Суворому допитові про результати повідомити підпис. Отже, питання стояло про те, де саме піддати тому допитові – Уповноважений МВС молодий чоловік із симпатичним лицем і мрійними очима запропонував одвести шпигуна у район. Там, за його словами, могли краще зробити той допит, там є всі модерні засоби для того. Але голова і секретар не хотіли відсилати «Космополіта» у район. З якої речі? Вони його спіймали, вони його зразу геніально розгадали, вони твердо примусили його признатись, що він не робітник, і вони тепер, коли Москва викрила його брехню та наказала зробити йому суворий допит, одійшлють його в район, значить не виконувати наказ влади, значить стати не мов би за шпигуна, і то через що? Що не зможуть зробити як слід допит? У районі, мовляв, краще зроблять, та вони тут, у простому льоху, зроблять його старими більшовицькими способами – Такий допит, що ворог народу за кілька годин дасть усі зізнання, і честь та слава буде тим, хто їх заслужив вождям досягнення жовтня, а не тим, які ні сном, ні духом у тому не винні.